Ja svakako osjećam uh, rod svojom kuću, ja ovdje jako puno vremena provodim i ne samo ja nego svi naši članovi, uh, nas je na neki način ovaj prostor spasnja koji smo se uredili, budući da u zimskim mjesecima nismo imali gdje, mi se bavimo cirku, cirkusom i žongliranjem i nismo imali gdje vježbati i sad konačno imamo prostor koji možemo vježbati i možemo stvarati i to je naravno onda postao naš drugi dom jer to provodimo puno vremena, educiramo um, nove naroštaje, a i mi sami napredujemo, imamo konačno priliku da naprezujemo i ostvarujemo ideje koja je kasnije naravno sudio ovog grada. Evo, idealna je u stvari pozicija Rojca, nalazi se u središtu Pule, vrlo je pristupačan. Kako ti vidiš budućnost ove zgrade, recimo nekva idealna budućnost, u kojem smjeru bi to trebalo ići? Pa u svakom slučaju prvo treba grad početi nas doživljavati ne kao trošak nego nas treba doživljavati kao zaista nešto što spašava ovaj grad u zimskim mjesecima, mislim predstavno na mlade ljude koji ovdje nalaze, svoje vrijeme provode ovdje. Mislim da, da ukoliko se grad otvori i zaista posluša ono što mu mi želimo iznutra poručiti, da ova zgrada može biti nešto jedinstveno u ovom dijelu uopće Europe i da jako puno time dobiva. I da naravno sve ono što kasnije grad želi e, napraviti kao neki svoj produkt ovdje ima svoje zaleđe. Znači ovdje se mogu stvarno, ako se samo nekoliko udruga odavdje izvuče da pokaže što radi, mislim da ovaj grad ima, e, da će time dobiti nešto neverovatno. Evo vi organizirate i međunarodni festivali. Kako su bile reakcije ljudi na Rojc? Pa odlično, odlično. Uopće niko ne može vjerovati da ovako nešto postoji, da, se, da je sređeno, da, da funkcionira i uvijek ono uvijek se vraćaju ovdje pogotovo sad kad imamo prostor zainteresirani se dođu ovdje da drže radionice i mislim da je za njih to je jedna onako Mislim, nevjerovatna stvar, budući da i grad na kraju krajeva ipak podržava opstanak ovog prostora. Koliko dugo ti i udruga, koliko se dugo stanari Rojica? Mi nismo jako dugo stanari Rojica, budući da smo jako puno vremena nam je trebalo da sredimo tu našu prostoriju jer je bilo u strašnom derutnom stanjičak. Mi smo na petom katu pa nam je i krov prokišnjavao, tako da smo na dvije godine izgubili da bi sredili taj prostor. U međuvremenu nam je Zelena Istra dala jedan svoj mali pomoćni prostor koji smo koristili kao ured, znači sve skupa smo tu nekih pet godina, ali evo sad je godina dana da baš radimo unutra u svom prostoru i super smo zadovoljni.